Вільям Шекспір Вінзорські жартівниці Переклад Марії Тобілевич Вірші переклав Борис Тен Діяві особи Сер Джон Фальстаф Фентон – молодий дворянин Шеллоу – суддя округи Слендер – небіж Шеллоу Форд – Пейдж Дворяни – мешканці Вінзора Вільям – синок Пейджа Сер Хью Еванс, уельський пастор. Доктор Каюс, лікар-француз. Хазяїн гостиниці-підв'язка. Бардольф, нім, пістоль. Нахлібники Фальстафа. Робін, паш Фальстафа. Сімпл, слуга Слендера. Регбі, слуга доктора Каюса. Місіс Форд, місіс Пейдж. Анна Пейдж, дочка місіс Пейдж. Місіс Квіклі служниця доктора Каюса, слуги Пейджа, Форда та інші. Дія відбувається у Вінзорі та його околицях. Дія перша. Сцена перша. Вінзор перед домом Пейджа. Входять суддя Шеллоу Слендер і сер Х'ю Еванс. Шеллоу. «Сер Х'ю, не переконуйте мене. Цю справу розглядатиме зоряна палата». Хай він буде хоч двадцять раз сер Джон Фальстаф, я не дозволю ображати мене, Роберта Шеллоу, Есквайра. Слендер. Мирового суддю Глостарського графства і Корам. У присутності, латина. Шеллоу. А ж, небоже, Слендер, до того ж ще й кусталорум. хранитель актів, латинська спотворена. Слендер. Та Ратулорум також. І дворянина з діда-прадіда, любий отче, дворянина, що підписується на всіх документах власноручно армігеро. Будь то який позов, чи повноваження, чи зобов'язання, чи розписка скрізь армігеро. Ратулорум – актів. Спотворена латина. Армігеро – хто має герб. Спотворена латина. Шелоу. це вірно. Так і підписуємось. Підписуємось ось уже протягом останніх 300 років. Слендер і всі його нащадки, що поумрали до нього, як і всі його предки, що народяться після нього, робитимуть так само. Усі вони матимуть право носити мантію з 12 -ма срібними лящами. Шелу. Це старовинна мантія. Еванс. З дванадцятьма білими вошами ця старовинна мантія буде ще кращою. Воші дуже пасують до неї, бо ця комаха звична для людини й означає любов. Шелу. Лещі дрібна рибина. Вартніша риби мантія старинна. Слендер. А можу я взяти з неї четвертину? Шелу. Можеш, тільки після шлюбу. Еванс. Це справді згуба, як він візьме четвертину. Шеллоу. Ані трохи. Еванс. Клянусь, пречистою, це так. Коли він вісьме від мантії четвертину, то вам, за моїм простим розрахунком, залишиться три чверті. Та не в цьому річ. Якщо тісно сер Джон Фальстаф образив вас, то я, як представник церкви, радий з усім моїм благоволінням привести вас обох до взаємної згоди і порозуміння. Шеллоу. «Цією справою займеться Королівська Рада. Це ж бунт!» Еванс «Раді не випатає займатися бунтом. У бунті немає страху Божого. А Рада, бачте, охоче слухатиме про страх Божий і не слухатиме про бунт. Запам'ятайте це, сер!» Шелу «Оце так? Клянусь життям своїм. Якби я був молодим, цю справу розв'язав би я мечем!» Еванс Краще хай ваші друзі розв'яжуть її. На думку мені спало дать вам пораду, що допоможе покласти край усім вашим непорозумінням. Тут є одна дівчина, Анна Пейдж, дочка містера Джорджа Пейджа. Чарівне безгрішне створіння. Слендер. Міс Анна Пейдж? Так-так, у неї каштанове волосся і розмовляє вона таким тонким жіночим голоском. Еванс. Вона якраз та єдина на світі дівчина, яку могли б тільки попашати, до того ж 700 фунтів грошима і золото, і срібло, які дід заповів їй на смертному ложі. Пошли йому, поше, радісне воскресіння. Вона одержить все це, якщо їй пощастить дожити до своїх 17 років. Тож, чи не було б і найкраще, коли б ми запули усі сварки та непорозуміння і оженили містера Авраама з міс Анною Пейдж. Шеллоу. «То дід справді залишив їй 700 фунтів?» Еванс. «А так? Та ще й батько залишить для неї чималу суму». Шеллоу. «Я знаю цю благородну дівчину. Вона надзвичайно обдарована». «Ще пак. 700 фунтів та її можливості – чутове обдарування». Шеллоу. «Ну що ж, в такому разі завітаємо до шановного містера Пейджа. А Фальстав там?» Еванс, хіба я можу сказати вам неправду? Та я зневажаю брехунів, як зневажаю нещирих людей, тобто людей неправдивих. Рицар сер Джон Фальстав там, але благаю вас, слухайте тих, хто бажає вам добра. А зараз постукаю в двері містера Пейча стукає. Ей, відчиніть, хай буде благословення Боже на цьому домі. Пейч за сценою. Хто там? Еванс. Благословення Боже, і я, друг ваш, а зі мною суддя Шелу та молодий містер Слендер, який, можливо, розповість цікаву історію, якщо вона вам буде до смаку. Входить Пейдж. Пейдж. Дуже радий, шановні джентльмени, бачити усіх вас в доброму здоров'ї. Дякую вам, містер Шелоу, за оленину. Шеллоу. Я дуже радий вас бачити, містер Пейдж. Їжте на здоров'я. Шкода тільки, що ця дичина не з кращих. Такого вже забили оленя. А якся має ласкава місіс Пейдж? Дякую вам за все від щирого серця. Так, від щирого серця. Пейдж. Це я вам вдячний, сер? Шалу. Ні, це я вам вдячний. Так, так. Не ви мені, а я вам дуже вдячний. Пейдж. Дуже радий вас бачити, ласкавий містер Слендер. Слендер. А як поживає ваш рудий Хорт? я чув, що його випередили у котсолі на собачих перегонах. Прич. Це ще не з'ясовано, сер. Слендер. Не хочете признатись? Не хочете признатись? Шелу. Звичайно, не хоче. А це з вашої вини. Так, так, з вашої вини, бо собака хороший. Прич. Дворняшка, сер. Шелу. «Ба ні, собака хороший і гарний. Що можна більше сказати «хороший і гарний»?» «Сер Джон Фальстаф у вас?» «Пейдж». «У мене, сер, і мені дуже хотілося б помирити вас». «Еванс». «Оце мова справжнього християнина». «Шелу». «Він скривдив мене, містер Пейдж». «Пейдж». «До деякої міри він сам це визнає, сер». «Шелу». Визнати це ще не виправити. Адже так, містере Пейдж, він мене скривдив. Справді скривдив. Одним словом, скривдив? Вірте мені. Роберт Шеллоу і запевняю, що його було скривджено. Пейдж. А ось і сам сер Джон Фальстаф. Виходять сер Джон Фальстаф, Бардольф, Нім та Пістоль. Фальстаф. То ви, містере Шеллоу, будете скаржитись на мене королю? Шеллоу. Рицарю, ви побили моїх людей, підстрелили мого оленя і виламали двері до моєї мисливської сторожки. Фальстав. але ж не цілував дочки вашого лісника. Шелу, киньте, дурниці, ви за це відповісте. Фальстаф, відповім і навіть зараз. Так, це все я зробив, от вам моя відповідь. Шелу, про все це знатиме Королівська Рада. Фальстаф. Для вас краще, щоб Рада про це нічого не знала, бо ж вас засміють. Еванс. Сер Джон, Паука верба не сваріться, не гнівайтесь. Менше слів, спотворена латина. Фальстав. А як же? Добра капуста. Слендери, я розбив вам голову. Що ви маєте проти мене? Слендер. «От тобі і на, сэр. Я справді маю дещо проти вас, а особливо проти ваших негідників Бардольфа, Німа та Пістоля. Вони затягли мене до таверни, напоїли там і геть обчистили мої кишені». Бардольф. «Ех ти, бенберійський сир!» Слендер. «Нехай мені байдуже!» Пістоль. «Ти що ж це, Мефістофель?» Слендер. «Нехай мені байдуже!» Нім. Так його, паука-верба, так його, це помоємо. Слендер. Де ж це мій слуга Сімпл? Ви не знаєте, де він дядю? Еванс. Заспокойтесь, прошу вас. Давайте розміркуємо. А чи, наскільки я розумію, серед нас є аж троє, що можуть розібратися в цій справі? Містер Пейдж, Фіделіцет, потім я, Фіделіцет особисто, третій і останній посередник – господар підв'язки. Фіделіцит, очевидно, латина. Пейдж. Ми втрьох вислухаємо їх і покладемо кінець незгоді поміж ними. Еванс. Дуже добре. То звольте, я ось занотую все це у свою записну книжку. Згодом ми розглянемо цю справу уважніше. Фальстав. Пістоль? Пістоль. Він слуха на обидва вухи. Еванс. Чортячі вигадки. Що це за слова? Він слуха на обидва вуха, а тон чого вартий? Фальстав. Пістоль, ти поцупив гаманець містера Слендера? Слендер? «Він. Клянусь оцими рукавичками. Він. Не зайти мені більше до своїх власних покоїв, якщо не він. У гаманці було сім раз по чотири пенси із шестипенсовою монетою і два диски для гри, які я купив у Іда Мілера, заплативши за кожен з них по два шилінги і два пенси. Клянусь рукавичками». Фальстаф. «Це правда, пістоль?» Еванс. «Яка ж це правда, коли вкрадено гаманець?» Пістоль. Гей ти, чужинче згір, сарджон, мій пане, набій я кличу цю бляшану шпагу. Слова відмовні в тебе на губах, слова відмовні, піна й бруд, ти брешеш. Слендер. То, значить, забрав он той, клянусь своїми рукавичками. Показує на німа. Нім. нім. Обережніше, сер, киньте ці жарти. Якщо ви будете чіплятись до мене, як туєреп'єх, то і я скажу вам стережись, карка вломиш. Ось що я вам зауважу. Слендер. У такому разі клянусь капелюхом, що це вчинила ота червона пика, показує на Бардольфа. Бо хоч я й не можу пригадати всього того, що робив тоді, як ви мене підпоїли, але ж я не зовсім осел. Фальстав. «Що скажеш на це, Скарлет і Джон?» Бардольф «Та що скажу, сер? Цей джентльмен так нализався, що втратив усі свої п'ять чуттів». Еванс «Чуттів? П'ять почуттів! Яке неудство!» Бардольф «Ну, а коли він набрався по саму зав'язку, сер, тут, як то кажуть, і обчистили його...» Слендер ви й тоді говорили по-латині, але не втім справа. Тепер, поки й житиму, зарікавіся після такої шутки, будь-коли пити інакше, як тільки в чесній, поважній, побожній компанії. Якщо й доведеться, коли напитися, то тільки з людьми, які бояться Бога, а не з п'яними шахраями. Еванс. Хай сутить мене Бог, якщо це не схвальний намір. Фальстав. Отже, ви самі чули, панове, що всі обвинувачення спростовано? Ви самі чули? Виходить, Анна Пейдж, несучи вино, а за нею місіс Форд та місіс Пейдж. Пейдж. Не треба, дочку, віднеси вино до кімнати, ми там його вип'ємо. Анна Пейдж виходить. Слендер. О, небо, та це ж міс Анна Пейдж. Пейдж. Як поживаєте, місіс Форд? Фальстаф. Слово честі, місіс Форд, я дуже радий вас бачити. З вашого дозволу, ласкава міс, цілує її. Пейдж Дружино, запрошуй цих джентльменів до їдальні. Заходьте, прошу, у нас сьогодні на обід гарячий паштет з Оленине. Заходьте, панове, маю надію, що вином ми зальємо всі ваші непорозуміння. Всі виходять, крім Шелу, Слендера та Хью Еванса. Слендер я охоче віддав би сорок шилінгів, щоб мати зараз з собою мою книжку, пісень та сонетів. Виходить, Сімпл. Сімпл, що це значить? Де ти пропадав? Я сам собі мушу прислуговувати, чи що? Ти не захопив з собою мою книгу загадок? Сімпл. Книгу загадок? Та хіба не ви, пане, самі позичили її Алісі Шорткейк ще в День усіх святих, за два тижні до Михайлового дня? Шалу. Ходімо, небоже, ходімо. Ми на тебе чекаємо. Тільки одне ще слово, небоже. Тут є, між іншим, пропозиція. Щось схоже на пропозицію, що зробив натяком сер Хью. Ти мене розумієш? Слендер. Так, сер, ви самі побачите, який я буду розсудливий. Як треба, то я все зроблю, чого вимагатиме розсудливість. Шелу. Ні, ти зрозумій мене. Слендер. Я розумію, сер. Еванс. Слухайте його порад, містере Слендер. Я вам докладно з'ясую справу, якщо у вас є здібності заглибитися в неї. Слендер. Ні, я все зроблю, як мені скаже дядя Шелу. Прошу пробачення, він мировий суддя, а я проста людина. Еванс. Не про це річ, мова йде про ваше одруження. Шелу. Так, утім то й справа, сир. Еванс. Одруження з міс Анною Пейдж. Слендер. Ну що ж, як треба, то я готовий одружитися з нею на розумних умовах. Еванс. На яких саме? Слендер. На розумних умовах. Еванс. Але чи можете ви мати прихильність до цієї жінки? Нехай ми почуємо це з ваших власних уст чи з ваших губів, бо деякі філософи кажуть, що губи – це також уста. Отже, скажіть точно, чи можете ви мати прихильність до цієї діви? Небоже, Авраам Слендер, чи зможеш ти покохати її? Слендер. Сподіваюсь, сер, я зроблю все так, як вимагає розсудливість. Еванс. Ні, клянуся всіма уготниками і святими. Ви мусите твердо сказати, чи можете ви віддати їй всю вашу любов? Шелу. Так, ти мусиш це сказати. Одружишся з нею, якщо буде добрий посах. Слендер. Та я готовий зробити і більше, ніж це за вашим дядю розсудливим велінням. Шелу. Та зрозумій же, зрозумій мене, любий небоже. Все, що я роблю, це тільки для твого добра, небоже. Чи можеш ти покохати її? Слендер. Я одружуся з нею з вашого веління. Якщо на початку не буде великого кохання, то при ближчому знайомстві воно з Божою допомогою може ще зменшитися, коли ми одружимося і матимем нагоду пізнати одне одного. Сподіваюсь, що при зближенні зростатиме і взаємна нехіть, але ви кажете «женись» і я женюсь. Це я вирішив цілком добровільно і відворотно. Еванс Дуже розважлива відповідь, за винятком помилки в слові «відворотно». На нашу думку, тут підходить слово «безповоротно», але наміри ваші чудові. Шелу. І я вважаю, що мій небіж мислить правильно. Слендер. А вже ж, а ні, то хай мене повісять, он що. Входить Анна Пейдж. Шелу. А ось і прекрасна міс Анна. До Анни. Заради вас, місанно, я хотів би бути знову молодим. Анна. Обід подано. Батько запрошує шановне товариство до столу. Шеллоу. Не смію перечити, прекрасна місанно. Еванс. На те воля Божа. Тільки б не спізнитись на передобідню молитву. Шеллоу і сер Хью Еванс виходять. Анна до Слендера. А ви, сер, не будете ласкаві зайти до господи? Слендер. «Ні, дякую щиро і сердечно дякую. Мені тут добре». «Анна». «Обід чекає на вас, сер. «Слендер». «Та я не голодний, дякую. Слово чисті». До Сімпла. «Ей ти, хоч ти і мій слуга, іди і прислуговуй моєму дяді Шеллоу». Сімпли виходить. «Часом і мировий суддя може скористатися слугою свого небожа. Поки не вмерла моя мати, я тримаю всього трьох слуг і хлопчика пажа. Ну і що з того?» Я живу, як і належить бідному родовитому дворянинові. Анна. Я не можу повернутися без вас, сер. Вони не сядуть за стіл, поки ви не прийдете. Слендер. Вірте мені, я нічого не їстиму. Проте я дякую вам, так не би я вже пообідав. Анна. Прошу вас, сер, зайдіть. Слендер. Дякую, я краще походжу тут. Цими днями я розбив собі ногу, вправляючись на шпагах та мечах з моїм учителем фехтування. За три удари належало по мисці варених слив, і після того слово честі я не можу переносити навіть запаху гарячої страви. Чути собачий гавкіт. А чого це так гавкають собаки? Чи не привели ведмедів до міста? Анна. Здається так, сир. Я чула про це говорили. Слендер. Я дуже люблю ці забави, але й починаю сварку через них так само швидко, як і кожен в Англії. А ви боїтесь, коли бачите спущеного з ланцюга ведмедя? А вже ж боїтесь? Анна. Звичайно, сер. Слендер. А я б не і не пив, тільки б на це дивився. Я разів із двадцять бачив, як спускали Секарсона, і навіть сам тримав його за ланцюг. А скільки крику і лементу було тоді серед жінок, просто жах, запевняю вас. Жінки справді їх не переносять. Це занадто грубі й бридкі тварини. Входить Пейдж. Пейдж. Заходьте, шановний містер Слендер, заходьте, ми чекаємо на вас. Слендер. Мені не хочеться їсти, дякую вам, сер. Пейдж. Клянуся Богом, вам не вільно вибирати, сер. Заходьте, сер, прошу вас. Пропускає Слендера вперед до дверей. Слендер. А в такому разі, прошу, заходить першим. Пейдж. «Ходімо, сер». Слендер. «Міс Анно, ідіть ви першою». Анна. «Що ви, сер? Прошу вас, проходьте ви». Слендер. «Слово честі, я не піду першим. Ні за що. Я не наважусь так вас зневажити». Анна. «Благаю вас, сер». Слендер. «Гаразд. Краще вже бути неввічливим, ніж надокучливим. Але ви самі себе зневажаєте, от так. Виходять». Сцена друга. Там же. Входять сер Хью Еванс та Сімпл. Еванс. Біжи зараз і розпитай, де бутинок доктора Каюса і як до нього пройти. Там знайдеш місіс Квіклі. Вона в нього ніби мамка чи нянька, куховарка, посудниця чи прачка. Сімпл. Слухаю, сир. Еванс. Ні, так буде ще краще. Віддай їй цього листа. Ця жінка добре знайома з міс Анною Пейдж, і в цьому листі ми просимо її допомогти твоєму панові в його намірах щодо міс Анни Пейдж. Біжи ж, будь ласка, швидше, а я піду кінчати обід. Зараз мають подати яблука і сир. Виходять. Сцена третя. Кімната в гостиниці підв'язка. Входять Фальстаф, хазяїн гостиниці, Бардольф, Нім, Пістоль та Робін. Фальстаф Хазяїне підв'язки. Хазяїн Що скаже мій вояка? Промов тільки по вченому та мудро. Фальстаф От що, хазяїне, мені треба звільнити декого з мого почту. Хазяїн Звільняй, мій буйний грекулеси, спроваджуй, хай забираються геть. Фальстаф я сиджу на десяти фунтах в тиждень. Хазяїн. Ах, ти імператор, цезар, кесар і диктатор. Бардольфа я беру до себе. Він буде в мене цідити і розливати пиво. Добре, я сказав, мій хоробрий гекторе. Фальстав. Так і зроби, мій добрий хазяїне. Хазяїн. Сказано, зроблено. Хай йде зі мною. До Бардольфа. Покажеш мені, як ти піниш пиво, та й живи собі. Слово моє надійне. Ходім. Виходить. Фальстав. Йди з ним, Бардульфе. Бути буфетником – непогана професія. Із старого плаща виходить новий камзол, а з підтоптаного слуги – свіжий буфетник. Ну, йди, прощавай. Бардольф. Про таке життя я тільки й мріяв. Тепер я заживу. Пістоль. Ах, підлий цигане, крутить ти хочеш краном? Бардульф виходить. Нім. Його було зачато на підпитку, дотепно сказано. Вдача у нього зовсім не геройська. Ось у чому річ. Фальстав. Я радий, що позбувся таки цього старого кресала. Занадто вже він відкрито крав. Він у шахрайстві, як той поганий співак, ні такту не дотримував ні міри. Нім. Справжній злодій краде і робить перерву. Пістоль. Перемістить, сказав би тут розумний, а вкрасти – дулю за такі слова. Фальстаф. Добре, панове, але сам я майже босий. Пістоль. Глядіть же, ніг собі не відморозьте. Фальстаф. Іншого виходу нема. Доводиться шахраювати. Треба якось викручуватись. Пістоль. А як же? Треба ж їсти воронятам. Фальстаф. Хто з вас знає в цьому місті Форда? Пістоль. Я знаю. Людина він статечна. Фальстаф. Чесні мої хлопці, я хочу вам сказати, що отут у мене пістоль. Та ярдів зодва в обхваті, як не більше. Фальстав. Не до жартів мені тепер пістоль. Може, і справді в поясі у мене два ярди. Але справа йде зараз не про міри, а про заміри. Коротко кажучи, я маю намір позалицятися до дружини Форта, Я відчуваю її прихильність. Розмовляючи зі мною, вона заграє, а очима так і пускає бісики. Цілком розумію смисл її поведінки. Коли перекласти на англійську мову, це означатиме Я вся належу серові Джону Фальстафу. Пістоль. Він добре її вивчив і перекладає її бажання з мови честі на англійську мову, нім. Як яр видно, глибоко закинуто. Вдалий дотип Фальстаф. Кажуть, вона все владно порядкує гаманцем свого чоловіка, а в нього легіони золотих ангелів. Пістоль. «Чортів найми ще стільки на підмогу, і гайда, хлопче мій, тобі скажу я». Нім. «Справи кращають, це добре, коли б мені пристроїтися до тих ангелів». Гальстав. «Я написав до місіс Форд листа, а оцей другий – до дружини Пейджа. Вона теж заграє зі мною очима. Нещодавно вона оглядала мене всього досить уважно». Проміння її очей освітлювало золотом то мою литку, то мій огрядний живіт. Пістоль. Тож сонце купу гною золотило. Нім до пістоля. От за цей дотип спасибі. Фальстав. Вона приглядалась до всіх частин мого тіла з такою пристрасною увагою, що погляд її пропікав мене всього, як запалювальне скло. Ось листи до неї. Вона так само порядкує гаманцем свого чоловіка. Вона як гвіана повна золота і щедрот. Я маю намір дурити їх обох і зробити їх своїм банком. Одна буде моя Ост-Індія, друга – Вест-Індія. З обома я буду вести торговельні справи. Іди, німе, віднеси цей лист до місіс Пейдж, а ти, пістоль, оцей до місіс Форд. Заживемо, хлопці, заживемо. Пістоль. «Невже піндаром я троянським стану з мечем оцим? Тоді усе це кбісу!» Кидає лист на стіл. Нім. «Я на такі підлі справи не піду. Ось вам безчесний лист. Я бережу свою чесну репутацію». Фальстав доробіна. «Неси ти, хлопче, ці листи швиденько. Лети човном до злотних берегів. Ви ж, шахраї, геть щезніть всі як град». Тиняйтесь скрізь, шукаючи притулку. Дух часу я практичного засвою, і на славу заживу. Я і паж зі мною. Фальстаф і Робін виходять. Пістоль. Хай коршаки кишки тобі порвуть. У грі костей фальшивих є чимало, щоб бідних і багатих обдурить. Ще буде в мене повну у кишені, а в тебе порожню, фрігійський турку. Нім. У мене в голові думки про помсту. Пістоль. Ти хочеш мститись? Нім. Клянусь зірками і небом. Пістоль. Як хитрістю, мечем? Нім. І тим, і другим. Любовні наміри його розкрию Пейджу. Пістоль. Хай знає і Форд, що грубий чорт від нього хоче взяти голубку-любку і капшук до рук, і ложе сплямувати. Нім. Я не дам, щоб мій настрій охолонув. Я доведу Пейджа до того, що він пустить вхід отруту. Я доведу його до жовтяниці, бо моє обурення річ небезпечна. Така вже моя вдача. Пістоль. Між невдоволених ти справжній Марс. Тобі я помічник. Ну, марш. Виходять. Сцена четверта. Кімната в будинку доктора Каюса. Входять місіс Квіклі, Сімпл та Джон Регбі. Місіс Квіклі. Гей, Джоне Регбі, піди, будь ласка, до вікна і подивись, чи не йде наш господар, доктор Каюс. Якщо він прийде і, не дай Боже, застане кого-небудь в домі, то, напевно, почне зловживати і божим довготерпінням, і королівською англійською мовою. Регбі. Піду, повартую. Місіс Квіклі. Іди, а ввечері я тебе почастую молочним пуншем. Посидимо, коли й догорятиме вогонь в каміні. А РЕГБІ виходить. Хороший, чесний, послужливий хлопчина. Такий, як він, найкращий слуга для дому. І запевняю вас, не пустомеля, не баламут. Єдина в нього вада надто вже він богомільний. Щодо цього він дуже впертий. А хто з нас без вад. Та годі про це. До Сімпла. Твоє ім'я кажеш, Пітер Сімпл. Сімпл. Так, за браком кращого. Місіс Квіклі. А твій господар, містер Слендер? Сімпл. Точнісінько так. Місіс Квіклі. Це не той з великою округлою бородою, як ніж, яким кроять рукавички? Сімпл. Ні, у мого господаря маленьке дрібне обличчя і руда борідка. Руда, як у Каїна. Місіс Квіклі. Він здається людина лагідної вдачі? Сімпл ж, але й він, як і всякий інший, занадто швидкий на руку. Оце якось побився зі сторожем. Місіс Квіклі, що ти кажеш? Тепер я його пригадую. Чи це не той, що так задирає голову, а хода у нього така бундючна? Сімпл, він він, це справді він. Місіс Квіклі. Як так, то дай Боже Ані Пейдж не знайти гіршої пари. Перекажи шановному пасторові Евансу, що я зроблю все, що зможу для твого господаря. Анна, хороша дівчина, і я хочу... Вбігає Регбі. Регбі. Ой, лишенько, хазяїн їде. Місіс Квіклі. Тепер усім нам перепаде. До Сімпла. Швидше ховайся сюди, добре юначе, до цієї комірчини. Хазяїн тут довго не затримається. Замикає Сімпла в комірчину. Джона Регбі. Чуєш, Джоне? біжи, Джоне, та довідайся, що там з нашим хазяїном. Регбі виходить. Чи не захворів він часом, що так довго не йде додому? Починає співати. Ой, в долині на лужку, на лужку. Входить доктор Каюс. Каюс дивиться підозріливо. Що це так співать? Терпіть не можу цих забавка. Прошу, ходіть в комірчине і носить мені он ботіе «Коробка! Зелений коробка! Чула, що я казаль? Зелений коробка!» Місіс Квіклі. «А як же? Чула, чула! Зараз принесу!» «До себе!» Добре, що він не пішов сам по неї, застав би там юнака і сказився б від злості. Каюс. «Фе, фе, фе, фе, ма фоа, ель фе форкшо, ла Ухух, ух, ну й гаряче делебі, піду до королівського двору у важливій справі. Місіс Квіклі повертається Це вона, сер? Каюс. Уї, метля монкішеня депеш швидше, ж й щільма регбі. Так поклади її в мою кишеню швидше. Місіс Квіклі шукає. Ей, Джона Регбі, Джоне. Входить регбі. Регбі. Я тут, сер. Каюс. «Ви Джонни Регбі і ви Блазень Регбі. Ходіть брати мій рапіра і слідувати за мною до двору». Регбі. «Рапіра вже готова, сир? Вона в сінях». Каюс. «Шорт, я, здається, гаявся, і тепер спізнятись. Шорт, забіри. Коя ж вілі, я забуль узятий в комірчі наліки, аби з них я ніяк не можу ходиль». Місіс Квіклі на бік. Ой, що то буде, він його побачить із божеволіє. Каюс йде до комірчини і відчиняє двері. А д'ябль, д'ябль, хто ці у моя комора? Негідник, злодій? Тягне Сімпла з комірчини. Ригбі, рапіру! Місіс Квіклі. Ласкавий пане, заспокойтесь. Каюс, Як це я, заспокойтесь? Місіс Квіклі. Це юнак, чесна людина. Каюс. «А що робив цей чесний людина у моя комора? Не може чесна людина ходить у чужа комора?» Місіс Квіклі, «Благаю вас, не будьте такі флегматичні, вислухайте всю правду, як воно було. Цей юнак прийшов до мене від пастора Х'ю з проханням». Каюс, «Харазд?» «Сімпл. Справді так хотів, місіс Квіклі. Мовчи!» Каюс, «Хай мульчить ваш язик! Ну, розказать вашу байка!» Сімпл. Хотів попросити цю ласкаву добродійку, вашу служницю, закинути добре слівце за мого газяї напередміс Анною Пейдж щодо одруження. Місіс Квіклі. «Оце і все. Але я не збираюсь класти пальця у вогонь. Мені це не потрібно». Каюс. «Так це сех Хью прислаль тебе. Регві, бле?» «Подайте». До Сімпла. «А ти чекать тим часом». Сідає за стіл, пише. Місіс Квіклі тихо до Сімпла. «Я дуже рада, що він сьогодні такий спокійний. Коли б його справді взяло за печінки, ти б тоді почув його крик та всяку малахолію. А проте я, хлопче, зроблю для твого господаря все, що зможу. Шкода тільки, що цей французький доктор – мій хазяїн». Я можу називати його своїм хазяїном, якщо доводиться порядкувати в його домі. Я прасую, варю пиво, печу, прибираю, готую страви і питво, стилю постіль, все роблю сама. Сімпл тихо до Квіклі. Багато роботи на одні руки. Місіс Квіклі тихо до Сімпла. «Ви так вважаєте? Воно таки багато роботи, вставати рано, лягати пізно. А проте, скажу вам нишком, тільки ні слова про це. Мій хазяїн сам закоханий у місанну пейдж. Але нічого з цього не вийде. Я знаю думки Анни. Вони ні тут, ні там». Каюз підводиться і дає асімплу листа. «Гей ти, мавп, віддай моя лист серові х'ю. Це виклик, шорт забери. Я буду різать йому горло в парку». Я навчу цей негідний попівський мавп, як втручатись у чужі справи. Можеш і ти геть. Нічого тут стирчати. Далебі, я буду його вихолостить так, що у нього не залишиться нічого, щоб кинути свій собака. Сімпл виходить. Місіс Квіклі, який жаль, адже він тільки замовив слівце за свого приятеля. Каюс. «Мені байдуже до того. Хіба ви не запевняли мене, що Анна Пейдж буде належати мені? Шорт, забери! Я вб'ю цього блазня, піп! Я вже просиль мого хазяїн підв'язка, поміра і наша зброя? Шорт, забери! Я сам хочу мати Анна Пейдж!» Місіс Квіклі «Сер, дівчина вас кохає, все буде гаразд. Нехай собі говорять люди, лиха з цього не буде!» Каюс «Регбі, ходім зі мною до двору. Далебі, якщо Анна Пейдж не дістанеться мені, я викидать тебе геть з мій дому. За мною, регбі!» Каюс і регбі виходять, місіс Квіклі. «Будеш ти бачити Анну як свої вуха?» «Ні, я знаю, що про це думає Анна. Жодна з жінок Вінзора не знає краще думок Анни, ніж я. Жодна, хвалити Бога, не вплине на неї більше, ніж я. Фентон за сценою». «Чи є хто вдома? Гей!» «Місіс Квіклі». «Хто там? Заходьте, прошу вас». Входить Фентон. Фентон. «Що чути, ласкава добродійко? Якся маєш?» Місіс Квіклі. «Дуже добре, тим більше, що ваша милость зволить про це питати». Фентон. «Що нового, як почуває себе прекрасна міс Анна Пейдж?» Місіс Квіклі. «Оце правда, сер, І прекрасна вона, і чесна, і лагідна. Вона ваш друг, скажу вам по секрету». «Фентон. Чи пощастить мені, як гадаєш, не марне моє залицяння?» «Місіс Квіклі. Правду сказати, сер, все в божих руках. А проте, містер Фентон, я готова заприсягтися на Біблії, що вона кохає вас. У вашої милості, здається, бородавка над оком? Фентон. «Ну, я хіба що». «Місіс Квіклі». Та з цим пов'язана ціла історія. Повірте мені, іншої нема такої, як Нен. Найчесніша дівчина серед тих, що будь-коли хліб їли. Ми цілу годину говорили з нею про цю бородавку. З ким і посмієшся, як не з цією дівчиною? Сказати правду, занадто вже вона вдається в малахолію та мрійність. Щодо вас то все буде гаразд сміливіше. Фентон Добре, я з нею побачусь сьогодні. Ось тобі гроші, закинь за мене добре слово. Як побачиш її раніше, ніж я, то замов слівце. Місіс Квіклі. А як же, звичайно, замовлю. Як побачимось удруге, я докладніше розкажу вашій милості про Бородавку та й про інших женихів. Фентон. Тут до побачення. Зараз я дуже поспішаю. Місіс Квіклі, ідіть здорові, ваша милость. Фентон виходить. Видно, що це чесний дворянин. Проте Анна його не любить. Я це знаю краще, ніж будь-хто. Охлишенько, як же я могла забути? Виходить. Дія друга. Сцена перша. Перед будинком Пейджа. Входить місіс Пейдж з листом у руці. Місіс Пейдж. «Он як! У найщасливіші дні моєї юної краси любовні листи мене обминали, а тепер я стала їх одержувати. Подивимось!» – читає. «Не питайте мене, чому я покохав вас. Любов іноді звертається до розуму як до лікаря, але ніколи не слухається його порад». Ви вже не молода, я теж. Ось вам і початок симпатії. Ви веселі, і я так само. Ха-ха, симпатії ще більше. Ви любите Херес, і я теж. Якої ще симпатії вам треба. Задовольнись тим, місіс Пейдж, що я люблю тебе, якщо любов солдата може тебе задовольнити. Я не кажу тобі, пожалій мене, бо це не мова солдата. Я кажу, кохай мене. Написав «Я рицар твій, що в тьмі нічній, і в день ясний піде, як стій, за тебе в бій. Джон Фальстав. Ну, не іродив удейський, о розпутний-розпутний світ. Старе, зношене, як та ганчірка, а вдає з себе молодого галантного кавалера». Ну, яку нерозважність у моїй поведінці або в розмові міг помітити оцей фламандський п'яниця? Чорти б його вхопили, щоб так нахабно причепитися до мене. Він же і трьох разів не був у моєму товаристві. Що такого я могла йому сказати? Своїм веселощем, прости мені, Боже, я волі не давала. От внесу біль у парламент про знищення гладких мужчин. Як мені помститися на ньому? Бо я таки помщусь». Це так само вірно, як і те, що в нього не кишки, а ковбаси. Входить місіс Форд. Місіс Форд. О, місіс Пейдж, а я, повірте, оце саме зібралася до вас. Місіс Пейдж. А я до вас. Ви не хворі? Чогось погано виглядаєте. Місіс Форд. Невже, ніколи цьому не повірю. Я маю докази, що навпаки. Місіс Пейдж. А по-моєму, вигляд у вас таки поганий. Місіс Форд. Гаразд, може і так, але кажу вам, могла б довести протилежне. О, місіс Пейдж, дайте мені пораду. Місіс Пейдж. В чим справа, голубко? Місіс Форд. Ой, голубко, якби я не зважала на одну дрібничку, то я могла б бути у великій шані. Місіс Пейдж. Плюньте, голубко, на ту дрібничку, користуйтесь шаною. В чому річ? В чому річ? Місіс Форд. Якби я зважилась ускочити до пекла всього на одну-дві хвилини, я б мала рицарське звання. Місіс Пейдж «Що ти торочиш? Подумаєш, сер Аліса Форд, такі рицарі не дуже високого коліна. Краще тобі не міняти свого дворянського звання. Місіс Форд «Ми тільки час гаємо. Ось, читай, читай». Подає листа «Сама розумієш, як я можу стати рицаркою. Я буду найгіршої думки про гладких мужчин, доки очі мої зможуть відрізняти мужчин по їх зовнішньому вигляду». Але ж він не лаявся, хвалив жіночу скромність і так розважно і благонравно засуджував усяку непристойність, що я ладна була заприсягтись, що слова у нього не розходяться з думками, а виходить, що його думки так пасують до його слів, як сотий псалом до пісні «Зелені рукава». «Скажіть, яка буря викинула на наш Вінзорський берег такого кита, що в нього в череві стільки бочок сала? Як мені помститися на ньому? Найкращий засіб, гадаю, підтримувати в ньому надію на успіх, аж поки нечистивий вогонь жаги не розтопить його всього на смалиць. Чи ви чули про щось подібне?» Місіс Пейдж порівнює обидва листи. «Буква в букву, крім прізвищ Форди Пейдж». У цьому тільки і різниця. Для твого заспокоєння, що лиха слава не торкнеться тебе в цій плутанині, ось тобі близнюк твого листа. Але спадкоємцем буде твій, бо мій, запевняю, не перший. Я переконана, що у нього тисяча таких листів, та навіть більше не проставлені тільки прізвища. Наші листи – це, напевне, вже друге видання. Він, безперечно, і не пише їх, а тисне друком, Звик затискати. Та я б воліла краще бути гіганткою і лежати під горою Пеліон. Далебі, легше знайти двадцять розпутних горлиць, ніж одного доброчесного мужчину. Місіс Форд. Так, точнісінько те саме, та сама рука і слова ті ж самі. За кого він нас має? Місіс Пейдж. «Не знаю, але я майже готова посваритися з власною чесністю. Я на саму себе готова дивитися, як на незнайому, бо якби він не знав у мені якоїсь вади, що я й сама її не знаю, то ніколи не пішов би на такий зухвалий абордаж». Місіс Форд, «Ви кажете на абордаж? Ну, я ніколи не пустила б його нижче своєї палуби». Місіс Пейдж, «Я теж». Якби йому вдалося забратися до мене в трюм, то я вже більш ніколи не вийшла б у море, помстимося на ньому, призначимо йому побачення, будемо манити надіями на успіх і зводити заманливими зволіканнями, аж поки він не віддасть своїх коней у заставу хазяїнові підв'язки. Місіс Форд, я залюбки учинила б йому будь-яку підлість, якби вона не заплямувала нашої репутації. Коли б мій чоловік побачив цього листа, приводу для ревнощів вистачило б на цілий вік. Місіс Пейдж. А ось, дивіться, і він йде. А з ним і мій добряга чоловік. Він такий же далекий від ревнощів, як я далека від того, щоб дати до них привід. Сподіваюсь, цей відстанів величезна. Місіс Форд. Ви щасливіша за мене. Місіс Пейдж. Однак, давайте порадимось щодо цього гладкого рицаря. Ходім сюди. З'являються Форд, Пістоль, Пейдж та Нім. Форд. Маю надію, що все це неправда. Пістоль. Надія в інших справах – пес безхвостий. Сер Джон, закоханий у твою дружину. Форд. Не може цього бути, сер. Моя дружина вже не така й молода. Пістоль. Впадає біля знатних він і простих, багатих, бідних, юних і старих. Він любить вінегрет. Форд, стережися. Форд. «Кохати мою дружину?» Пістоль. «Всім полум'ям печінки. Попередь, бо зацькують тебе, як актеона псами. О, слово це ганебне!» Форд. «Яке слово, сер?» Пістоль. «Це слово роки. Прощавай. Пильнуй, не спи. Вночі найбільш крадуть злодії. Пильнуй, вже літо йде. Співатиме Зозуля?» До німа. «Ходім, капрал, сер Нім. До Пейджа». Пейдж, віру йому. Говорить він розумно. Виходить. Форд до себе. Більше терпіння. Я все виясню. Нім до Пейджа. Це правда. Не в моїм характері брехати. Фальстаф до деякої міри образив мене. Хотів, щоб я його лист відніс до вашої дружини. Але в мене є меч, який при потребі може вкусити. Мене звуть Капрал Нім. Я вам кажу і ручаюсь за свої слова. Запам'ятайте. Звуть мене Нім. Фальстаф закоханий у вашу дружину. Прощайте, не в моїм характері задовольнятися хлібом та сиром. Такий уже в мене характер. Прощавайте. Виходить. Пейдж. Каже, у нього характер. Таким характером він кожного нестями налякає. Форд. Я викрию Фальстафа. Пейдж. Ще ніколи не чув я такого балакучого манірного кривляки. Форд. Якщо виявиться, що це правда, тоді... Пейдж. Ніколи не повірю цьому китайцеві, навіть якби наш священник рекомендував його як чесну людину. Форд. Він завжди був добрим, розумним хлопцем. Ну гаразд. Наближаються місіс Пейдж та місіс Форд. Пейдж. Що скажеш, Мег? Місіс Пейдж. Куди це ти зібрався, Джорджа? но. Ну. Місіс Форд. «Якся маєш, любий мій Френку? Чого ти такий зажурений?» Форд. «Зажурений? І зовсім ні. Іди додому, йди». Місіс Форд. «Бачу, що в тебе знов якісь дурощі в голові. Ви йдете, місіс Пейдж?» Місіс Пейдж. «Іду, йду з вами. Джордже, приходь обідати». Тихо до місіс Форд. ти, хто сюди йде. Вона буде нашим посланцем до цього жалюгідного рицаря». Місіс Форд. Тихо до місіс Пейдж. Повірте, я тільки що про неї подумала. Вона усе влаштує. Входить місіс Квіклі. Місіс Пейдж. Ви до моєї дочки Анни? Місіс Квіклі. Ви вгадали. Дозвольте запитати, як здоров'ячку ласкавої місси Анни. Місіс Пейдж. Заходьте до нас, стой побачите. До речі, нам треба з вами годинку поговорити. Всі троє заходять у дім. Пейдж. «Ну і що ж містера Форд?» «Форд, хіба ви не чули, що казав мені отой негідник?» «Пейдж, чув, а ви чули, що казав мені той другий?» «Форд, як ви гадаєте, чи правду вони говорили?» «Пейдж, повісити їх мало мерзотників. Не думаю, що рицар на це зважився. А ті, що звинувачують його в злих намірах проти наших дружин, це пара його слуг, яких він вигнав Справжні пройди світи, що тиняються без діла. Форд. То вони служили у нього? Пейдж. В тому-то і річ. Форд. Від цього мені не легше. Він живе в гостиниці під в'язка? Пейдж. А вже аж там. Якщо він почне під'їжджати до моєї дружини, то я дам їй цілковиту волю і ручуся головою, що крім лайки він нічого від неї не доб'ється. Форд. Я теж не маю жодних сумнівів щодо моєї дружини. Але навіщо зводити їх разом? Чоловіки іноді занадто довірливі. Щодо мене, то я б за свою не поручився головою. Мене не так легко заспокоїти. Пейдж. Гляньте но, ну. он іде пишномовний хазяїн підв'язки. Коли він у такому веселому настрої, то в нього, напевно, або горілка в голові, або гроші в гаманці. Входить хазяїн гостиниці. Доброго здоров'я, хазяїне. Хазяїн. «Здоров, молодше, та ти такий справжній джентльмен. Ей, кавалєро суддя, що ж ти?» Входить Шеллоу. Шеллоу. «Іду, йду, мій хазяїне. Добрий вечір і ще двадцять раз добрий вечір, містер Пейдж. Містер Пейдж, чи не бажаєте піти з нами? Нас чекає розвага». Хазяїн. «Розкажи йому, в чому справа, кавалєро суддя. Розкажи йому, молодше. Шеллоу. Сер, має бути двобій між сером Х'ю, валійським пастором, і Каюсом, французом лікарем. Форт. Шановний хазяїн підв'язки, прошу вас на пару слів. Хазяїн, що скажеш, молодше? Відходять вбік. Шелоу до Пейджа. «Підете з нами подивитись. Мій веселий хазяїн тільки що міряв їх зброю, але, здається, він призначив їм різні місця для зустрічі. Бо, вірите, я чув, що пастор не жартує. Послухайте, я вам розкажу, що це буде за комедія». Відходять обидва в бік. Хазяїн, «А ти не маєш претензій до мого мешканця, кавалера-рицаря?» «Ніяких запевняю. Але я піднесу вам глечек Варенгу Хересу, якщо ви влаштуєте мені побачення з ним і скажете, що моє прізвище – Брук. Так, задля жарту». Хазяїн. «Ось тобі моя рука, причепо. Я тебе і проведу, і виведу. Гарно сказано. Твоє прізвище буде Брук. Наш рицар любить жарти. Ну що ж, ходімо, друзі». Шалу. «Я з вами, хазяїн, з вами, Пич». «Я чув, що француз чудово володіє рапірою!» Шелу. «То дрібниці, сер. Я міг би вам і більше розказати. Це тепер ви додержуєте дистанції всяких паса, дистакади, казна чого. А головне, це серце, містер Пейдж. Все залежить від нього, тільки від нього. Був час, коли я міг своїм довгим мечем розігнати вас з чотирьох здоровенних паруб'яга, як пацюків. Хазяїн. «Ходім, хлопці, ходім, ходім. Чи нарешті вирушимо ми?» Пейдж. Піду і я з вами. Але приємніше було б тільки слухати їх лайку, ніж дивитися на їх бійку. Хазяїн, Шеллоу та Пейдж виходять. Форд. Цей Пейдж необачний дурень і надто покладається на вірність своєї дружини. На я своєї думки так легко не зміню. Вона з ним зустрічалась в домі Пейджа і хто знає, що вони там робили. Нічого, я дошукаюсь правди». Переодягнусь, і все вивідаю у Фальстафа. В разі виявиться, що вона безневинна, то труд мій не буде марний. Якщо ні, то цей труд буде добре нагороджений. Виходить. Сцена друга. Кімната в гостиниці підв'язка. Входять Фальстаф та пістоль. Фальстаф, не дам тобі ані гроша. Пістоль. «Тоді, як устрицю, я світ мечем своїм відкрию, і борг натурою верну». Фальстав. «А ні гроша. Не раз я дозволяв вам, сер, скористуватись моїм кредитом. Завдяки моїм добрим друзям я тричі випросив відстрочку для вас і для вашого нерозлучного Німа. Якби не я, то визирали б ви обидва за град, як ті близнята павіани». Заради вас я прирік себе на пекло, бо присягався джентльменам, моїм друзям, що ви обидва справжні солдати і надійні хлопці. А коли у місіс Бріджет пропала ручка від то я поручився своєю честю, що це не твоїх рук діло. Пістоль, хіба з тобою я не поділився? П'ятнадцять пенсів не одержав ти? Фальстав, говори гори, шибанику. що ж я, по-твоєму, буду задурно ризикувати своєю душею? Одним словом, не висни на мені, я тобі не шибениця. Забирайся. Тобі тільки короткий ніж та натовкучку. Тікай до свого замка на пікт тхечі, геть. Ти не міг негіднику віднести для мене листа? Боявся за свою честь? Ах ти ж підлото, тож навіть я ледве можу втриматися в межах визначених честю. «Я? Я сам буваю іноді змушений дивитися крізь пальці на страх Божий і, прикриваючи честь необхідністю, починаю викручуватись, хитрувати, обдурювати. А ти, негіднику, хочеш прикрити честю своє лахміття? Свої ти грячі погляди, свою кабацьку мову і вкрай непристойну лайку? І ти мені відмовляєш? Ти?» «Пістоль, здаюсь, чого ще хочеш ти від мене?» «Входить Робін». Робін. «Сер, якась жінка хоче поговорити з вами?» Фальстав. «Нехай зайде». Виходить місіс Квіклі. Місіс Квіклі. «Добрий день вашій милості?» Фальстав. «Добрий день, добра жінко.» Місіс Квіклі. «Не зовсім так, з дозволу вашої милості.» Фальстав. «Ну, добра дівчино, місіс Квіклі. Я клятву можу дати, така, як по моїх родинах мати.» Фальстав. Клятві я вірю. Чого ж тобі від мене треба? Місіс Квіклі. Чи можу я вшанувати вашу милость одним-двома словами? Фальстав. Хоч двома тисячами, моя красуни, я вшаную тебе аудієнцією. Місіс Квіклі. Є тут одна жінка, місіс Форд, сер. Прошу вас, підійдіть ближче до мене ось так. Сама я живу в доктора Каюса. Фальстав. Гаразд, далі. То ти кажеш «місіс Форд»? Місіс Квіклі, цілком справедливо кажете, ваша милость. Прошу вашу милость, відійдім трохи далі. Фальстаф, запевняю тебе, ніхто нас не почує. Тут тільки мої люди, мої власні люди. Місіс Квіклі, справді? Хай Господь благословить їх і зробить своїми слугами. Фальстав, ну гаразд, то що ж місіс Форд, що вона? Місіс Квіклі, Ах, сер, вона найдобріша в світі створіння. Боже, Боже, який ви баламут, ваша милость, нехай Господь простить вам і всім нам. Я молюся про це. Фальстаф. Місіс Форд, ну, далі, місіс Форд, місіс Квіклі. Ну от, коротко кажучи, ви їй так закрутили голову, що аж дивно. Найблизкучішому з придворних, що були тут, як двір приїздив до Вінзора, не вдавалося так закрутити їй голову. А там же були рицарі, лорди і джентльмени з власними каретами. Запевняю вас, карета за каретою, лист за листом, дарунок за дарунком, і все так солодко пахло мускусом, а шелестіло як... «Запевняю вас, усе було шовки золоту і в усіх така алігантна мова, а ви найсолодощі, найкращі і найсмачніші, які підкорили б будь-яке жіноче серце. І повірте мені, ні на кого з них вона й оком не глянула. Мені самі давали сьогодні вранці двадцять ангелів, але я нехтую всіма ангелами, коли ведуть вони не на чесну путь». І от, запевняю вас, ніхто з них не міг добитись, щоб вона навіть з найвельможнішим із них хоча б чарку пригубила. А там же були і графи, і навіть поважніші за них пенсіонери. А для неї, запевняю вас, це все однаковісінько. Фальстав. Але що вона виліла мені сказати? Тільки коротше, мій добрий Меркурію, в спідниці. Місіс Квіклі. «Отож вона одержала вашого листа, за який тисячу разів вам дякує. Вона переказує, що її чоловіка не буде вдома між десятою та одинадцятою годинами». Фальстав, «Між десятою та одинадцятою?» Місіс Квіклі, Еге -е ж, вона просить вас прийти і подивитись на малюнок. Вона каже, ви знаєте, на який. Містера Форда її чоловіка не буде вдома». Ох, не весело свій вік вікувати цій милій жінці з таким чоловіком. Страшенно ревнивий, їй сердечній не життя з ним, а мука. Фальстав. Між десятою та одинадцятою. Вклонись їй від мене, жінко, обов'язково прийду. Місіс Квіклі. Оце ви добре сказали, але в мене до вас є ще одне доручення, ваша милость. Місіс Пейдж також сердечно вітає вас. Дозвольте сказати вам на вушко, що вона надзвичайно чесна, скромна і благородна жінка. Вона, скажу вам, не пропускає жодної служби Божої, ні вранці, ні ввечері, іншої такої не знайдеш у Вінзорі. Вона просила переказати вашій милості, що її чоловік дуже рідко виходить з дому, але вона має надію, що така нагода трапиться. Ще ніколи не бачила, щоб жінка так захопилась мужчиною. «У вас, певно, є якийсь особливий талісман, щоб чарувати?» «Є, є напевно, є!» «Фальстав, ніякого талісмана, запевняю тебе. Крім моїх особистих чарів, ніяких інших у мене нема!» «Місіс Квіклі, нехай Господь благословить вас за це!» «Фальстав, але скажи мені, будь ласка, чи дружина Форда та дружина Пейджа не признались, бува одна одній, що вони мене кохають?» «Місіс Квіклі, Оце справді гарна була б історія. Не такі вони вже дурні, гадаю. Ото була б штука. Місіс Пейдж заради вашого кохання просить вас прислати до неї вашого маленького пажа. Її чоловік має особливу антипатію до малого пажа. А містер Пейдж, вірте мені, чудесна людина. Жодна з жінок у Вінзорі не має кращого життя.